Čet po Kontakt emisija u kojoj komentiramo najaktualnije teme iz Varaždinskog kraja. Donose Radio Sjevorozapad i portal Varaždinski HR. Poštovani slušatelji, drage slušateljice, lokalno smo se informirali u vijestima u 15 sati, e, sada ćemo nastaviti s našom temom nove rubrike Čet povaraždinske Varaždinski, četvrta, pored učini mi se, ja sam voditeljica, ali uz mene je i domaćin i god Goran Štimec Varaždinskog HR-a, se Goran, je puno razgužva nam je u studiju danas. <laughs> dobar ti dan! E, dobar dan tebi, Duda, dobar dan svima u studiju i lijep pozdrav slušateljima. Evo današnja tema odabrana je s obzirom da e, smo jučer imali prvo jedan protestni skupil koji je bio i performance, da imamo već četvrtu godinu za redom e, molitvu za nerođenu djecu, sve u svemu, dva različita stava oko iste teme, a tema je zapravo pobačaj. Radio Svjerozapad zapadi Varaždinski HR ugošuju od puta u četu po Varaždinski gospodžu Zrinku Balić, tajnicu Varaždinske podružnice udruge Betlehem. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. Dobro se osjećala i Ksenija Krčan. Dobro se osjećala i dobrodošla predsjednica Varaždinske udruge izražena koja je bila organizatorija učerašnjeg prosjeda. Dobar dan. 40 dana za život da zapravo počnemo od toga, s obzirom da ovo nije prva ova akcija u druge Betlehem. Počela e, je prije četiri godine s molito. Možete li nam kratko reći o čemu je zapravo riječ? Dobro, prvo bih samo rekla. Da ja ne bih prepričavala ovo iz prve ruke. <laughs> Naravno, pošteno. E... Evo svim slušateljima još jedanput put e, dobar dan, kao i svima nama ovdje u studiju i pozdravljam posebno sve one koji se bave ovom tematikom, tematikom pobačaja. E, ispravila bih četiri puta smo uh, stali ispred bolnice kroz 40 dana je molili, ne četiri godine, s obzirom da uh, koristimo vrijeme prateći crkvenu godinu, advent, odnosno jesensko vrijeme, pri adventa i korizmu, tako da zapravo u godini smo dva puta po 40 dana ovaj, molili, odnosno bdijeli ispred bolnice. Riječ je o uh, inicijativi koja okuplja isto mišljenike, dakle, pobačaj nikad nije rješenje. Riječ je o inicijativi koja dolazi iz Amerike, kao vapaj za uh, osobe koje su nerođene i kojima mi uh, ovim putem želimo s Hrvatskoj svima dati pravo glasa. Znači, moj glas je glas za dijete koje nije rođeno, a začeto je. Uh, otprilike deseta godina u svijetu traja ta akcija, a u Hrvatskoj je evo, počela tako, 2015. i e, vrlo brzo su gradovi prihvatili tu istu inicijativu. Ove godine kroz 26 gradova se okupljaju ljudi koji misle na taj način. Okupljamo, dakle, ponavljam ljude, sve koji na isti način kao mi mislimo. Pobačaj nikada nije rješenje. Ovo je samo jedan od dijelova e, angažmana koje mi kao udruga Bethlehem provodimo. To je doista samo jedan dio našeg... Angažmana. I prije nego ako smijem još krenemo dalje sa bilo čim raspravama i razgovorima htjela bi reći da naše stajanje i naša molitva je prije svega za pomoć onima koji ipak na kraju odluče rode dijete. To je vrlo važno za istaknuti i ako će biti prilike ponovit ću još u ovoj misiji, znači mi smo tu za one koji ipak na kraju odluče majka koja je već u toj situaciji se našla jer mi pomažemo na sve moguće načine koje mi možemo pomoći. E sad, one koji su na ovoj drugoj strani ove inicijative zapravo ovome e, smatraju puno toga dvojbenim, između ostalog e, molitva na javnom prostoru, dakle molitva je u samom nekakvom korijenu stvar crkve ili svog doma ili internet stvar svakoga. Je li ovo zapravo i dodavanje nekakve političke e, nijanse priče, jer je riječ o javnom prostoru? Ne, nikako. Vjera nikada nije intimna stvar. To je nešto što smo mi naslijedili u jednom dužem periodu od 50. godina, odnosno od 45. godina vremena koje je politički drugačije nego što bismo mi to danas tijeli, a danas kažemo, kažemo da živimo u demokraciji, odnosno nastojimo živjeti demokraciju, učimo živjeti demokraciju, tako da zapravo vjera nikako nije isključivo moja intima, jer uh, okupljajući svoje učenike, bilo da je to najuža ekipa 12-torice ili 70-torica, sad se uh, pozivam na, na taj autoritet, uh, vjera je uvijek nešto što i, uh, ja živim, nešto što je neminovno, se vidi na meni, ja nužno ne moram nositi križ, ali na meni to možete vidjeti, bi se trebalo vidjeti moja komunikacija sa Bogom, upravo u tome da i između ostaloga se prihvaćamo, iako smo uh, na različitim polovima različitog stava različit tog one sve spoznaje koje ja dobijam preko Boga, nikako ne mogu ostati isključivo u toplini moga doma zato jer uh, vjera zrači iz mene. Što se tiče samoga stajanja, od ovih je Ovo nije je bilo... samo zračenje u pitanju. Ovo stanje, bolica, je Ovi neke drugi ljudi, ne, neisto mišljenici, uh -huh. zapravo smatraju da se narušava i mir bolesnika i osobito žena koje, koje kreću na, na aborto, zapravo koje vjerojatno su pod nekakvim svojim Razlozima se odlučile za to, pa sad ređe da dam priliku i drugoj e, moje goši, Kseniji Krčar iz Varežinske udruge izražena koja evo je nakon četvrti tek puta e, mirne molitve pred bolnicom u četvrtom navratu e, odlučila zapravo slaganje izraziti pozivom za okupljanje za pobačaj. E, Ksenija. Uh, zašto tek četvrti put uh, zato što nam se država nalazi u stanju kakom se nalazi gdje se uh, evo uh, vjerska mišljenja pokušavaju implementirati u zakon uh, zato sam uh, jučer stalno govorila da je voda došla do grla s obzirom da nama i jednostavno uh, konvencije dozvoljavaju za sad da upravljamo svojim tijelom gdje ja imam problem, ja nemam problem s molitvom ja sam osoba koja moli. Ja imam problem s molitvom uz pomoć koje se vrši pritisak. Kad se molitva izvodi pred bolnicom, time direktno vršite pritisak na žene koje dolaze pobaciti. Utječete na njih, želite izazvati grižnju savjesti, a one se nalaze, vjerite u užasnoj situaciji one nisu nerazumne, one se nisu odlučile na pobačaj kao nešto između kave i špeceraja, kupovine i tako dalje. Dakle, one imaju svoje razloge, ti razlozi su e, sigurno vrlo, vrlo jaki i odlučuju o njihovom životu. I te kako? I životu njihove obitelji. Ne zaboravite da ima jako puno žena koje već imaju djecu koje se odlučuju na pobačaj. Mi nismo ti koji smijemo suditi o njihovim razlozima. I žena mora imat pravo upravljati svojim tijelom, a vi kad tamo stojite onda im namećete jedan još dodatni, užasan teret krivnje i na mogućnosti da zapravo racionalno, realno u tom danom trenutku odluče o svom životu na koje imaju pravo. Smijem se, izvolite. Evo, hvala. E, baš mislim da se tu nalazimo na istoj veljnoj duljini kada govorimo i kada ste imali transparenti učer, edukacija. Mislim da je jedna od stvari upravo i tada, e, upravo sa stanjem podiže se svijest da nije isključivo pobačaj rješenje kad se nađeš u toj situaciji, odnosno korak prije kao što imamo izbor, na koji način ćemo provoditi svoj život, hoćemo li ne znam konzumirati alkohol ili ne, do koje granice idem u tom konzuma, toj konzumaciji tak? ista je stvar sa, to, sa, sa vlastitim seksualnim životom naravno, postoje ljudi koje planiraju postoje ljudi koje ne planiraju postoje ljudi koje se jednostavno, ajmo reći, možda je opuste i onda kažu, dogodilo nam se ali baš danas u 21. stoljeću meni, je, meni to je znači sad, moj osobni stav je malo i nevjerojatno da može netko reći, nisam planirao jer, jer jako dobro, upravo tu treba krenuti onda edukacija i imamo prilike za edukaciju, danas ali, više nego ikada, imamo, ali imamo materijala i možemo doći do kako god se hoćemo, ko traži, taj nađe, ali prije svega početak je u obitelji, izvolite. Htjela sam reći da, naravno, dokazano je da zabrana pobačaja ne dovodi smanjenju pobačaja, to je jednostavno statistike su takve. Druga stvar je, zašto se, ne kažem za vašu udrugu, budući da ne znam, ali vama srodne udruge protive uvođenju seksualnog odgoja u škole? A ne, ne, to je isto nešto što mislim da sam upućena, ne, nije, nije problem u da se... Neđi... Ja, ja radim u školi, halo, halo Da, no, nije, nije, nije problem u uvođenju nego u sadržaju. Tako je, da... hvala vam Eto ga, ja isto radim u školi nije problem u uvođenju nego u problem je u tome da ne slažemo se svi sa tim istim principima te nekakvog načina pristupa seksualnosti. I čini Ali... mi se da iščitavam da mi smo protiv pobačaja u stilu da ga se zakonski maknemo to tako Zabrani ga se, ne, ne e, To To, sam to nije na direktna namjera, to niste nigdje niti napisali nije, Ne da nije namjera Nego to A. uopće nije u postavkama stvari Jer mi Ali to nije istina Ja sam išla proučiti također vašu stranicu I slične i srodne stranice Koje se itekako zalažu Za zabranu pobačaja a pobača i sami Mi smo ostali molitelji i tako dalje išlo ja to gledati a razgovarali se s njima dobro onda stav je naš molitvom a ne zakonima zašto onda ne molite recimo u crkvi zašto morate moliti pred bolnicom Ok, moli se tehnički oduvijek i negdje 120 a, smetamo ovako? Ne, ne, ne. ne, baš, razgova, moramo malo ovako... Kako nas ne trebate. Ono Voditelji su sasvim suvišni, ovakav kad dvije žene ovako civiliziranoj razgovaraju, imaju sasvim suprotno mišljenja, o nešem, baš je to super. Dobar, možemo, možemo malo razbiti ovu, ovu priču, ali na tragu ovoga, kada je to sad rečeno, pa pitati jednu i drugu gošću, da li mogu komentirati odluku Ustavnog suda e, od prije nekoliko dana? kojim je na neki način lopti se prebačeno na parlament, ali je čini mi se u rješenju koje je ministar, e, ustavni sudar Šeparović upisao, vrlo jasno je rečeno da, do, da e, parlament ne može donijeti zakon koji zabranjuje pobačaj. Možete vi komentirati kako, kako tomačite tu odloku i onda kako smete Meni se više čini, da između ostalog Sabor, prebacuje se odgovornost, ali puno veća odgovornost mi se čini da ipak odlazi na e, struku medicinare, odnosno ginekologi, gdje zapravo se otvarjaju prostor jedan da oni u vremenu od dvije godine za koje se još uh, pretpostavlja da bi bilo prostor da se donese zakon od strane sabora da se jasno i decidirano kaže što je život, odnosno kad počinje život. Uh, ne mora to nužno naravno biti u te dvije godine, ali tehnički to može biti u narednom desetljeću. U onom trenutku kada se uh, okuražimo i kažemo konačno ljudi to je fakat život, jer ne može život od tri mjeseca, u meni od jedan put života, prije toga nije bio život, uh, kad da će biti to jasno i decidijeno rečeno. Ali to je apsolutno onda... nemoguće odrediti. To su znanstvene, također znanstvene studije proturiječne i to je jednostavno nemoguće odrediti znači, i to niti ne, ne, ne. jedan zakon ne može odrediti. Ne može, to je, te, ne je, je riječ o znanosti. Ne može zakon tu ništa, ali definitivno... Ne može niti znanost. Ja vam samo mogu reći, evo jednu stvar moram to, moram to pročitati, samo da se zna da uh, međunarodni i europski humanitarni pravni akt ne priznaje ljudska prava plodu u maternici nego tek čovjeku koji je rođen. Hmm. A postoji i pravo još iz vremena rimskog prava, ali onog davnog... Slušajte, pažno. Slušam, dakle, s jedne strane... Uh, pardon, evo i danas da se ne vraćam tako daleko, ali nisam stručnjak pa ću s tim završiti, ne bi ulazila u pravne e, rasprave jer doista ne znam tu tematiku ali ovu činjenicu znam danas u e, obiteljskom pravu i čini mi se na oš jednom mjestu govori se, ukoliko je djete začeto, a ne rođeno ima pravo nasljedovati e, kak se to sad kaže sad je e. stao, ono što može naslijediti od svojih roditelja a što rodina. je s pravom žene na njezin vlastiti uh, integritet na tijelesnu autonomiju. Što Absolutno. je s tim pravom? Od ulaska u spolni odnos do bilo kojeg trenutka, zato vjerojatno bi mi mogli reći danas u 21. stoljeću. Neće, možda neće doći do te zabrane pobača, nego jednostavno tko uh, se nađu u situaciji, a ja vjerujem da to grozno, ja vjerujem da to... Zabarom, sklona sam vjerovati da njena žena ne želi ubiti vlastito dijete i kad se nađu u toj situaciji, mislim da je to ono. Djele može čak i bezizlazna, bezizlazna situacija. To da definitivno da se slažete svojim sintagmom ubiti vlasto dijete. Apsolutno se ne slažem. Definitivno se ne slažem. To nije ubojstvo. zato što nije, jer je to tek potencijal za mogući razvoj djeteta. To je moje mišljenje držimo se, mislim, držim se samo svog mišljenja, ne kažem, da je to univerzalno pravo, isto kao što morate znati svoje uvjerenje kad kažete da nije univerzalno pravo. I sad ste me zbunili, jer sam htjela reći nešto poprilično Možete važno. vezano uz ovu odluku suda? Uh, ne. Što se toga tiče, e, to je jako zeznuto, zato što su, naravno, pravnici uh, vidjeli da tu sad postoji mogućnost da će još biti više onemogućen pristup legalnom pobačaju ne htjela sam reći nešto ovako, vrijeme, ja vas cijelo vrijeme hoću prikinuti jer je a, za glazbeni broj između samo malo, malo odmora može Ksenija drži, pamti, pamti, pamti a onda ćemo nastaviti s temom jako ste zapravo onako ugodno sugovornice imam ja pitanja naravno jedan glazbeni broj a, pa ćemo nastaviti s temom s nama i dalje u studiju zrinka balići iz Betlehema i izražene Ksenija Krčar a, Ksenija, stali smo kod tebe i zapravo je da još malo dokažeš ovu priču a mi smo, moram reći slušateljima sad dok je ovaj glazbeni broj, se složilo oko mnogo čega da je zapravo ova cijela tema toliko široka, toliko duvoka toliko ide na socijalno, na društveno na tradicijsko, na, na svašta zapravo ide se sa, sa puno kutova se može gledati a ja sam sve svela samo na građansko pravo i slobodu ne? ja sam vrlo, vrlo tu ja sam vrlo plavuša, a ja to sve u jednu rečenicu složim Ksenija, e, sam reći mnogo ljudi Uh, jednostavno nas koji smo za izbor doživljava kao da smo za abortus, pa ja ne znam koja normalna osoba bi bila za abortus, to je kao da ja hodam gradom i vićem ženama abortirajte naravno da ne, ali mislim da žena definitivno odlučuje samo o svome tijelu nitko, nitko, nitko ne može taknuti u njezinu tijelo nema šanse evo doista, nema šanse, zamislite da netko odlučuje o vašem tijelu Evo, ozbiljno, ja vas pitam sve. Zamislite to. E, baš apropo toga ženjinog tijela, e, ono što je svi svi koji prolaze studij medicine znaju, a to je sljedeće. Genetski materijal očev, genetski materijal majčin, tijekom dakle kad se spoje muška i ženska spolna stanica, nastaje totalno novi genetski materijal. Zato, pobačaj, u... nije ženi... pitanje, tako je, Bogu hvala, u nekom mora biti, nije u jajetu sa strane ko urlova jaja koja su so, bajdova zaštićena, čak i više nego nerođeni život, ali zanjeti život, e, tako da zapravo govorimo totalno o novoj osobi. Zato mi stojimo i molimo i želimo podržati. Potencijalno, novoj osobi. <laughs> Potencijalno um, do određenih. To... <laughs> ne, ne, ne. To je odmah no... Zašto je nova odmah osoba? Zato što je riječ u tom uh, materijalu je odmah. Upisano, koji boju očiju ćete imati, točno se odmah to zna. Zna se i boja kose i zna se visina, znači genetski materijal koji se naravno razvijeva. To, to sve stoji, da, ali to uh, to je, ne, ne nije, ne se, samo ne, to je Tako, istina, je ali također ne može preživjeti van majčinog tijela, to također morate znati, Tako je, to ja znam. ne može. Tako je, i kad ja rodim dijete, ono ne može preživjeti, odnosno... 48 sati po porodu on iz pupčane još dobiva odnosno primjelo je preko pupčane vrpce pa još će 48 sati bez dojenja moći preživjeti, poslije više ne Znam, znači, prije be... toga ne može niti disati do kojeg tjedna i tako dalje Mislim, o čemu govorimo pričamo, o tome da ne, nisu Yesu, <laughs> ja. Ja. ne može preživjeti bez majke to je živa istina i to dosta dugo Ja imam pitanje za gošćanje, na koji način definirate pojam osobe, jedna i druga Očite vi Ne, svobodno. <laughs> Osoba. Osoba je prije svega uh, duhovna karakteristika. Znači to nije opipljivo, to nije materijalno. Zato je i pobačaj prije svega duhovno pitanje, jer je riječ o osobi. Ja nemam dokaza da sam ja trudna dok prvi puta ne, ne ostanem bez mjesečnice, odnosno čak imamo i drugačih pokazatelja. Žena i dalje ima mjesečni ciklus, ali ostaje trudna, čuda se događuje svakojaka. Tako da zapravo kad govorimo o osobi, kažemo da čovjek 3D funkcionira tijelo, tjelesno, to me vidite, da, da nemam tijela, ne biste znali da postojim. E, psiha, danas, iako je zapravo psiha grčka riječ po kojoj nam kaže da zapravo psiholozi i jatri brinu se u duši jel? znači to je duh, du, odnosno duša i postoji treći dio čovjeka osobe, to je duh po kojem zapravo ja imam uh, potpuno svoju poso, pos, uh, posebnost u svemu čak i jednojajčani blizanci koji nama po uh, uh, uh, anatomiji, po genetskom materijalu djeluju i identični oni zapravo s vremenom jedan može reći ja jako volim pršut, a drugi može reći foj, a jedno može reći glazbeno sam ovakav, a drugi, znači, s vremenom se razlikujemo. Da li ste vi sada psihu poistovjetili sa e, dušom ili sa duhom? Duša je jedno, duh je drugo. A što je psiha? A, psiha je e, psihologija, dolazi od krčke riječi, što znači duša. duša. Da li je to mm. duša u katoličkom smislu, krčanskom smislu, reći duša? Ovo sve što vam govorim, to je u duhu katoličke vjere. Da, mislim, pitam zbog toga, jer vi u javnici zapravo nikad ne govorite o duši kad govorite o pobećaju i pravu na život. Ovo prvi put zapravo sad da čujem... Olično, dobro, možemo i na tu temu ići bez dalje. Dobro, dolazim onda u poručje gdje nis, nismo nis ravnopravni sugovornici. Znači, Ksenija Krčar, ne znam, neću govoriti na pamet, ali ajmo reći hipotecijski, nije ravnopravni sugovornik jer vi govorite o duši koju E, ateisti koji ne vjeruju e, mogu reći da, to je nekakav kategorija, to je nekakav entitet, to je nešto što ne možemo znanstveno dokazati Ne, ne, ne to tu vam spada emocije svi psihijatri, eventualno ako neko sad već sluša i, i nekako drugačije imaju spoznao nego ja, ali od ono koliko sam opučena svi oni tekako skrbe o emocijama sve to duša ali mogu li onda vratiti, to je jako vezano možemo govoriti o psihiji Štimac o, štima. <laughs> Senija, ali... na redu ima manju minutažu hoćeš da budem <laughs> da, da budem obtužena za neravnopravnost u studiju Senija, imaš svojih pet minuta jer moramo lagano i zaključiti emisiju bez zaključka očito ali eto, bez da zaključka priliku... definitivno, ali ja bih rekla dakle, dalje, što je opet sa ženom vi konstantno isključujete, koliko god govorite mi mislimo na ženu, ali vi na ženu ne mislite. Oj, kako Ali ne mislite, vjerujte mi, zato što žena nije malumno biće, ona i kako ima pravo i zna i treba odlučiti o svom tijelu. Trudnoća, o, tijelu da. trudnoća evo, prošle smo trudnoću obje, nije jednostavna, nije laka, ograničava ženu u puno segmenata. Ja sam bila jako ograničena, ja sam imala tešku trudnoću. Dakle, ne možete nekoga ko to ne želi, prisiliti da to prođe. Ne. To, je, to je nemoguće. Nemoguće je nekog natjera da radi nešto što tako. ne želi. To nije u redu. To ulazi. Zato govorim o tijelesnoj autonomiji. Eto, tako se dogodilo. Da li Bog, evolucija, kako god uzmemo. Žena je ta koja ima maternicu. A Bože moj, Okay. Žene tako odlučuje, a vjerujte da ne odlučuje lako, to su užasno teške odluke. Tako je, jer nose posljedice sa sobom. Zato tako udruga je. Betlehem tu stoji da ona koja se ipak odluči, mi pomažemo, mi idemo od krevetića, preko pelena, preko higijene. I ja e, se s vama to. slažem, I ali nije dio u redu da ste ispred bolnice jer na one žene koje moraju učiniti pobačaj iz bilo kakvog razloga, stavljate još veći teret krivnje. A to nije u redu, vjerujte mi. N evo, i, javno se isprečavam ako neko ima osjećaj krivnje, ali prije svega, možda je trenutak onda preispitivanja sebe, ali nije ne, svaki dodatni, osjećaj krivnje do Dodatni osjećaj krivnje sam rekla. Dodatni Aha. osjećaj krivnje stavljate na žene koje jednostavno budu napravile pobačaj, jer ga iz ne znam kojeg razloga moraju napraviti, oni imaju svoj razlog. Zato to nije u redu. Meni je krasno da molite i lijepo je to. I divno je da brinete i za plot i za ženu, ali ne možete na njih vršiti pritisak. Nije u redu. Nije u redu, stvarno. Da, ja bi se složila da je određeni pritisak. Dakle, ljudi koji mole s ciljem, ako se zna zbog čega su tu, to zaista stvara neka pritisak. I sigurno sam da žene koja odlaze obaviti pobočaj to rade iz svojih nakvih razloga koji su ga to na neki način navele da odluče to što su odlučile. E sad mi moramo završiti, mislim, mi se jako žao. Zanimljivo je teksmo zapravo načeli jednu temu. Teksmo ju načeli, ali se činilo i nama na varještak Hajeri i na razil sever zapada naprsto treba dati priliku da da izrazimo svoj stav. Jedan i drugi zapravo i na taj način informiramo javnost da bi se i ona mogla lakše odlučiti ili imati svoje mišljenje osobito u sredinama gdje će ja sad biti ponovno politična, gdje nisu ljudi baš spremni javno izniti svoj stav. Tako da zapravo je ovo sve učenje demokracije na neki način. Mi ćemo završiti ovo um, sa anketom koja je bila i sa rezultatima ankete koja je završila prije pet minuta, ali tako, prilike? Da, oko, ne, prije 15 minuta je završila pet. anketa. Čini mi se da su da je tijek ankete u skladu sa učerašnjim utakmicom <laughs> Barcelona, Paris Saint-Germain najme, pitanje je bilo kako je vaš stav prema pobećaju Prvih sad vremena je uvjerljivo bilo najviše glasova za pro-choice opciju, međutim u zadnji sad vremena je pro-life opcija preokrenula rezultat, konočni rezultati je 311 čitatelja naših čitatelja Varženso HR i glasalo za pro-life, a 283 pro-choice. Dobro, hvala lijepa na, na ovom podatku. I to je to, premda to možemo opet to može biti posebna tema glasovanja kad udruge ovoga imaju svoje članove, pa ko ima više članova taj više zove, ne, to ti ono kod bage isto tako da i to je jedna od tema temake znači, ali ma, također marketing... koje odaberete oznake za da, koju dole, to, sve to, to se ne slažem to se ne edukacije. nema da. veze, e, dakle nismo to uopće da na, na obu ili onu stranu natežemo. dakle sasvim je izvjesno što je bila namira, ja sam jako ponosna na sebe jer sam uspjela se <laughs> nekako profesionalno. Uh, ali ću zaključiti na svoj način, jer sam ja u Uh, jutarnjem, uh, jutarnjem programu svog života sam učiteljica pa ću reći da je edukacija čini se ipak najvažnija priča ono oko čega ste se složili zapravo i jedna i druga jest ta edukacija da je taj pobačaj krajnja naakva mjera za koju onda netko tako. nije a netko je hmm. i da zapravo izražava mi malo sumnje edukacija isto tako može biti na dva različite načina što opet smatram da nije u redu. <laughs> ja smatram da nije u redu. To mi je sve pročeo. I da bi se zapravo trebao neći nejakav konsenzus koji ide na ruku onoga što je civilizirano, kulturno, ljudski, što ne zadjira opet u ljudska prava, a činjenice da vjera i slobode imaju određeni konflikt i da se ne samo na ovoj temi, nego na mnogim drugima sukobljavaju i da se onima koji su... Evo, na ovoj strani u ovom slučaju poboljša. E zapravo boje, a to smo jučer čuli od ljudi koji su prosjedovali da u posljednje vrijeme osjećaju da se nekakve ljudska prava i slobode um, se. da se prijeti njihovim ukidanjem. Dakle, neke su se već zapravo i potiho ukinuli i da to uh, društvo u kojem živimo i vlast koja je takva kakva je zapravo na vrlo um, tih, način, tih način provodi neke svoje Evo, pa i religijska i neka druga uvjerenja i želi staviti u zakonske okvire tako da hvala vam drage moje sugovornice što ste došli što smo načili zagrebili temu svi vi koji ste za to zainteresirani pronaći ćete na web adresama jednoj i drugoj zapravo još sadržaja koje, koje podupiru jednu, jednu, jedan ili, ili drugi stav, hvala vam puno Goran, hvala i tebi vidimo se za sedam dana s nekom novom temom hvala vam lijepa Hvala vam. Hvala vam. Bogdanan. u kojoj komentiramo teme iz kraja. Donose i portal